Єдине, що її бентежило – відсутність молока. Але й тут вона вирішила, що це не біда. Сонька ж росте на штучному харчуванні і нічого. Головне – діти були здорові. Вона приходила у норму після операції. День виписки наближався. У душі цвіли братчики, у світі панувала гармонія. Три її подруги поверталися з зубри додому. Галь розповідала про організаційні нововведення в редакції. І про помітну порцію додаткового часу, яку вона отримала невідомо звідки. Вдалася до новації після консультації з психологом, якого їй порекомендувала заступниця. Психолог, упевнена в собі приємна жінка, вислухала редактора, понаставила запитань і, врешті-решт, сформулювала проблему. Леву частину часу редактора без особливої потреби. Розтягують в різні боки, як миші її підлегли. Постійно смикають шефу, заходять до кабінету, коли заманеться, відволікають, не дають сосередитися. І запропонувала схему боротьби з пожирачами часу. Перш за все попередити усіх в редакції, що відтепер із їхніх зарплат враховуватимуть вартість часу, який редактор витратила на кожного конкретного працівника. Вартість не свого часу, а редакторського. Психолог навела приклади. День роботи редактора коштує умовно 100 доларів, робочий день прибиральниці – 10. Якщо прибиральниця має нам з'ясувати питання про придбання швабр для миття вікон, і то неодмінно з редактором, тоді їй варто знати, що наприкінці місяця з її зарплати буде вираховано вартість редакторських 5 хвилин протягом яких йшло обговорення деталей цієї важливої операції. Або такий варіант. Прийшов до редактора в кабінет Завгосп і просить поради, де знайти добросовісну прибиральницю, яка б належно виконувала свої обов'язки, адже до теперішньої прибиральниці мають серйозні претензії два відділи та приймальне. І вікна вона дотепер не помила, бо спеціальної швабри, мовляв, у неї немає, а згодом за вгосп побачить персональні розрахункові стріцці, рядочок із відрахуванням за ті півгодини імпровізованої наради тета тет з редактором, психолог навела приклади кількох успішних фірм, де суттєво покращилася організація праці після таких нововведень. І що допомогло, поцікавилася Луїза, пригальмувавши на світлофорі. Галя засміялася, допомогло, подякувала психологу за пропозицію. Такі драконівські правила нехай вводять де інде, це не для мене. Наступного дня я оголосила на нараді своє нововведення. Якщо не йдеться про щось справді важливе, приходите до мене в кабінет в останні 15 хвилин кожної години. А решта 45 хвилин я – господиня свого часу. Одразу після наради до кабінету зайшов життєрадісний Єрохін. «Молодець!» – похвалив за рішучість. Тільки так з ними й треба. Ходять і ходять, кожен лише за себе й думає. А ти бачила їх в фізіономії, коли ти повідомила новину? Кіно і німці. Єрохін, зупинила Галя бідь для редактора. За 15.20 чекаю тебе з розворотом про авто Володимира Гришка. Основне фото, де він у гаражі брудними руками коперсяється під капотом найстаршого екземпляру. Не треба всі фото його ретроавтомобілів давати, тільки раритети. Все. А тепер я зайнята. Єрохін так здивувався, що аж зніяковів. У дверях ледь не зіштовхнувся зі Славою. Дістав? Поцікавилася заступниця, коли за Єрохіним зачинилися двері. Правильно. Думав, що його не стосується. З будь-якою дурнею бігом до тебе. «Щось ти бліда, зробити чаю чи розім'яти шию?» «Слава, зараз прийде Віктюк з тим проектом, про який ми говорили. Він вже два дні у Львові. Завтра його театр їде далі, має тур по Україні. Хочу, аби ти була присутня при розмові. А перед тим має встигнути переглянути пошту. Хочу встигнути, якщо ти не проти. Все-все-все!» Слава зрозуміла свій прокол,